Spun ceva? Te rog. După patru ani de muncit mm -hmm. pst, la psihicul domnului Zafiu, eu n-am reușit să-l da. conving. No, da, eu, reu eu, eu, Vlad, pe n-am reușit să-l conving să mai dea și alt fel de muzică la radio, ieșită din playlist, să aibă curaj să spună, astăzi, în mod special, facem asta. Da. Dar Luca Pastia, în mai puțin de o lună, l-a determinat să pleeze la radio mm -hmm. Vaya Contios, povră diablă, da. pe care a supus-o la un radio voting, unde mm -hmm. a câștigat aia cu cât mă? 16-17-0. Îmi și lacrimile. Înțelegeți? Și de atunci, de la momentul Luca Pastia, Vaya con Dios, domnul Zafiu a căpătat curaj. Și atunci, o să, o să observați, în fiecare fost... dimineață, Luca, ăsta, Zaf începe cu o piesă care nu e în playlist și o și prezintă. Bravo, da. domnule! a, Ce a fost, acum? A fost strategie, știi, că ușor, ușor am ajuns în momentul ăsta când Vlad a zis că nu se mai bagă, deși sugerează niște lucruri, <laughs> Înțelegi? Și și Moise m-a anunțat vara asta ca gata. A cedat. Vezi că moise cu roc să Nu mai a ajuns la concluzia că am dreptate. Da, ok. <laughs> Înțelegi? Deci doar Luca poate să... Luca... Da, dumne, uite, Nu e pentru cine se pregătește, exact. pentru cine moștenește. Bravo, Luca! Rămânem Mulțumesc. la California Dreaming, dar varianta SIA. De Mamă, să deci, Zi. Da, gata, nu mai zic zi. că nu mai avem timp. Zi, zi. E zi. foarte tare piesă. A, bine. <laughs> All the leaves are brown And the sky is green I've been for a walk On a winter's day I'd be safe on If I was in a Bă, Mulțumim, Domnul Petreanu, să pentru trăiți. muzica asta absolut minunată! Get up, get up, get up, get up. Deșteptarea la Europa FM Come Alege să deschizi bine ochii! A okay. început okay. emisiunea! <laughs> să voi ascultați să De pe coloană sonora unui film, Alia San Andreas, pe care așteptăm să-l vedem. Asta Sia, A, asta să... piesa de da, da, mai da, nu știam ce să. Alia San Andreas... Cu tremur, California, tremuri Când o să vină la mare acolo O să vedeți cum o să se ducă tot Dar ai început -a bine cu piesa asta Apropo de cu tremur U, Și noi cu tremurul ăla l-ai simțit? Bine, pentru cine l-a simțit, eu nu l-am simțit, -ai am simțit afla... cu am... Nu am aflat de pe Facebook foarte tare Facebook-ul. m-a anunțat dimineață că a fost cu tremur. Mă rog. Da. Nu despre asta și, a vorbit două zile. Tu și domnul Johannes. Băi, deci nu, președintele este relax, Băi, au, au trecut două zile, urmează că în da. câteva minute o să simtă cu asta. tremur. Asta, a zis recunosc că n-am simțit nimic. Încă. Aș zice eu. Dar am aflat. Deci cum e asta, mă, președintele? N-am simțit cu tremurul, dar am aflat că a fost. Am fost informat. Bine, cum o fi De, oare, În primul rând, nu știm dacă era în țară. Presupunem că o fi fost în. Si? Uh -huh. Și l-o fi trezit da, -a fi gândesc, trezit care doamna... Care sunt procedurile? L-o fi trezit doamna Carmen, da ce s-a întâmplat? Adică poate s-a speriat doamna Carmen, poate n-a simțit că avem cazuri de astea. De exemplu, Ioana, producătoarea noastră, n-a simțit nimic. A dormit ia și, și câinii. Nici eu n-am simțit absolut simțit, nimic, a? însă soția mea s-a ridicat repede, să o ia pe Alexandra, să. Da, corect. Doamnele sensibile. La mine uh -huh. nu s-ar fi gândit, eu aș fi săris să o pe ea întâi. Eu am fost foarte mulțumit. Pe mine m-a trezit și vi s-a murt. Și ca tare am fost foarte mulțumit că m-a trezit Ca să pot să adorme niștit pe partea cealaltă Și în timp ce ne panica prin casă Așa. Eu stăteam Știi, am acest principiu Pe care l-am învățat de la un bun prieten uh -huh. Băi, n-are rost să te agiți Adică dacă e să cadă, te agiți degeaba și dacă nu cade, degeaba te-ai agitat Deci stai liniștit în pata acolo Bă, nu poți să, nu pot să stai mereu liniștit, Pe să știi cuvântul meu, Donare Nu, nu poți să stai mereu care liniștit care e treaba? Eu am avut o problemă dar Acum mulți ani, nu mai știu A venit un cutremur ziua Măi ținezinte când a fost o da, 90, cred La 90 a, Mai fost Ok, așa Așa. Ce undeva 1 90... unu... Da, undeva, așa. 9 8 Ceva în genul ăsta și uh, mă trezisem destul de târziu Mi-a dat drumul la pâncadă, zic, stau și eu ca belferul jumătate de așa, erai de sau neapă ce? Cerbinte. Nu, lucram la Radio 21 și aveam program seara <laughs> Și uh, M-am așezat pe toaletă a. Nu. Nu vreți nu să știți care este senzația când vezi că sare apa din cadă. Deci, sare apa din cadă era aproape plină și sarea pentru că se. Întrebarea dacă sare apa din veceu? Adică. Da. Nu, de acolo nu se. De -acolo am sărit eu, dar, mă da. rog Restul vă imaginați. Dar te-a ajutat, vă. adică. Da, m-am îngrăbit. A avut un mic efect laxativ. Da. De atunci. Da, mă rog. Da. Nu are sens. Băi, am scăpat. Bine, asta. Dacă da. și casele domnului Ioanis sunt în regulă, atunci totul e în regulă. Gata, am scăpat de cutremurul ăsta, n-a venit încă la mare. Întrebarea e câți dintre noi și-au adus aminte de asigurările de casă? Asta. Șeful corpului de control supărat pe Facebook, nu vă bazați pe instituțiile statului în caz de cutremur? Hmm. Păi cine se baza pe instituțiile statului în caz de cutremur? Bazai? Eu? Nu, e, pf, aici e junglă. Dacă Pă ai da. scăpat viu, asta e dacă... Cel mai nasol, cred, cel mai nasol... Acum să nu zic lucru mare, dar cred că cel mai nasol când o să vină cu tremurul la mare va fi să ajungi sub dărămături, că nu te scapă nimeni în țara asta, de fapt. Deci mai bine, mai bine pe cuvânt, mai bine mierleși din prima și ai rezolvat te -ai problema, Dar te chinui. Că și Clubul Român de Presă a făcut o cerere interesantă să vină cu tremurile ziua. Că... <laughs> da, corect. Noaptea e prine pregătiți. Da, știi, în industrie se spunea într-o vreme că nu, adică nu poate să susțină piața românească de publicitate... 4-5 televiziuni de știri 6 da. câte erau la un moment dat și da, se dovedește că da acum rezultă că nu avem nici o televiziune de știri, că nicio televiziune de știri nu mai poate să... deci nu mai are capacitatea financiară nicio televiziune de știri privată să țină o echipă de reporte noaptea și o echipă la tehnic. Că asta trebuie. Minim. Minim. Nu mai are niciuna. Nimeni n a reușit să facă transiune. Trebuie să te opresc că știu că despre asta ai putut să... Nu, pe pe dar mai zic un singur lucru. Da. Nu putem să le reproșăm televiziunilor private. Păi, normal, ales niște business-uri. Fiecare dintre noi se uită la televiziunea aia și înțelege ce poate. Asta e. Mă la da televiziunea publică. Totuși, adică plătim o grămână de bani și au un buget. Uriaș, uriaș de zeci de milioane de euro unde Dar aia, nu tu plătești energie electrică. <laughs> Dacă da. de aici 7 și 24, Moise cu noi să știi, vine cu bizidei imediat în deșteptare. Fii printre primii români care vor avea Cea mai tare gadget al momentului.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 Kaufland are pentru tine oferte fresh. Doar azi, 26 septembrie, cumperi la prețuri efervescente. Sora soarelui ulei de floarea soarelui, un litru, la 3,49 lei. Ciuper șampignon caserolă, 500 de grame, la 2,99 lei. Tide Alpin Fresh, detergent automat pentru rufe, 2 kg, la 13,99 lei. Kaufland. Trăiește fresh!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 Altex. Cel mai bun raport preț-calitate din România. Dreptul la sănătate, articolul 41. Toamna este momentul pentru provizii de sănătate. Punct!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 și 32 de minute la Europa FM. În deșteptare, ascultăm Busy cum cu moi siguran, bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Fiecare dintre noi are amintirile lui de familie. Na, unii le au mai cul, cool, așa, alții mai puțin, după posibilități. Eu de exemplu, mi amintesc ce cul cool a fost tata când eram student și a venit în delegație la București odată știa că fumez carpați fără filtru și s-a făcut că a uitat un pachet de la meu cu filtru, evident pe televizor. Asta deși el era nefumător săracul. Normal că m am prins că îi părăea rău de plămânii mei în care băgama că și normal că am fumat lemeul ăla fără să clipesc. Așa-s copiii uneori, cam ne simțiti. Dar cred că și ne-simțirea nu depinde atât de cât de cool e daddy, cât mai ales de posibilitățile financiare. Busy day cu Moise Guran la Europa FM. What about that? It's cool. Anul 2010 va rămâne în memoria multor români ca unul de pomină, în care salariile bugetarilor s-au tăiat cu 25%, pensiile care treceau de medie au fost impozitate, iar tv ul a crescut de la 19% la 24%. Președintele țării noastre a cerut românilor să fie solidari că e atunci. Unii l-au crezut, alții nu. De exemplu, fica cea mare a președintelui, purtătoare în epoca unui trifoi pe care scria Tata Ecul, cool", l-a crezut și a plecat în vara aceea în concediu cu mașina prin Europa că biletele de avion și că erau scumpe. Nu glumesc, chiar așa a declarat pentru presa tabloidă. Desigur, Ioana Băsescu n-a mai spus că asta cu mașina era a doua vacanță în decurs de patru luni și că prima fusese în Cuba, împreună cu iubitul ei de atunci, Francesco Giovanni. Direcția Națională Anticorupție a comunicat acum faptul că începe urmărirea penală împotriva Ioanei Băsescu. În decembrie 2009, Ioana Băsescu i-a cerut directorului de la Oil Terminal, o firmă de stat, să achite o factură de publicitate în contul unor cheltuieli făcute pentru campania lui Traian Băsescu din acel an. Normal că Oil Terminal, care este operatorul rampelor de încărcare, descărcare și al depozitelor de țiței din Constanța, n a Nevoie de publicitate. Pentru cine publicitate? Pentru petrolierele din larg? Partea misto, sau dacă vreți cul, este că banii nici măcar nu erau pentru campania de la prezidențială, cel puțin nu toți. Căci din firma de publicitate, cea mai mare parte a lor a trecut în firma lui Giovanni Francesco, iubitul Ioanei Băsescu. La două zile de când le-au intrat banii în cont, Ioana și Giovanni se urcau în avion și decolau spre Cuba la un foarte important și necesar festival al trabucurilor. Ce cul asta! What about it, Cam în aceeași perioadă însă, dar cu un alt avion, o delegație femei venea la București pentru a explica lui Traian Băsescu faptul că statul român are decât două variante. Ori taie pensiile plus salariile, ori mărește TVA-ul plus cota unică. Posibil ca Elena Udrea să fi fost cheia prin care procurorii DNA au ajuns la răsfățurile prostești ale oficii prezidențiale că Cioil Terminal a fost finanțator și în Galabute. Bănuesc eu că investigând acea afacere, procurorilor le-au stărit în ochi niște contracte ale Oil Terminal, ceea ce a deschis o nouă pistă de investigație care ducea hot în 2000. 9. Cul, cool, nu-i așa? Cum dosarul Galabute a fost finalizat de către DNA în 2015, probabil cam tot pe atunci s-a deschis și această pistă de investigație spre Ioana Băsescu. Iar asta cu răsfățurile fetei prezidențiale într-un an de profundă criză pentru români e doar cireașa de pe Colivă. Ceea ce mă râcă e pe mine cu adevărat este fața cu care Elena Udrea, mastermind-ul întunecat al campaniei lui Traian Băsescu, trebuie să fi privit micile bucurii cu baneze ale Ioanei Băsescu. O fi zâmbit așa, îngăduitor, fix cum o fi zâmbit și tatăl meu când mi-a făcut uitat pachetul de meu pe televizor. Îmi amintesc cu câte ciudă opteau ministrii lui Boc atunci despre faptul că Udrea este și premier și ministru de finanțe. Acum îmi dau seama că era și președinte, ba chiar și adevăratul dedicul cool al Ioanei Băsescu. Dedicul cool meu, să mulțumim! Și 39 de minute. Subiectul incredibil al acestui început de săptămână ne este oferit evident de senatorul Daniel Barbu ah, de la ALDE. Doamne, Partidul doamne. domnului Tăriceanu să nu uităm asta. Domnul Daniel Barbu, senator, a avut o întâlnire cu membrii de partid de la ALDE și a declarat așa, cu ghilimele citez. Doar ca să ne reamtim. Uh -huh v ales o meserie grea, zice domnul Barbu, către aleșii locali, membrii de partid alte. Cea mai veche. Și continua, zice, e cea mai grea dintre meserii. Uneori este mai grea decât meserile pe care le considerăm foarte periculoase, cum este cea de miner. Meseria de politician este grea și foarte puțină lume știe, de fapt, ce faceți cu adevărat fiecare zi a săptămânii, adesea și sâmbetele și duminicile. Declarația, încă o dată, aparține domnului Barbu, eu doar o citesc. Continuă, domnul Barbu. E o meserie grea în zilele noastre, pentru că este o meserie riscantă. E mai riscantă decât misiunea unui soldat în Afganistan spațiul public a devenit un fel de teatru de operațiuni în care orice ales local sau național își riscă libertatea și sănătatea în fiecare zi. Deci asta este declarația care a inflamat spațiul public. Oamenii, foarte mulți oameni s-au simțit jigniți. A existat și opinia contrară. Cătălin Tolontan, colegul nostru de la rubrica din fiecare marți, cere moderație în fața reacției de enervare teribilă de pe net față de domnul Barbu, ce a intrigat este asta. Cum adică e riscantă pentru că și politicienii își riscă libertatea? Adică asta este problema? Problema e, meseria e periculoasă în sine sau ce faci în meserie te poate aduce în pușcărie? Pe majoritatea și-au riscat libertatea. Să nu uităm câți din ei pentru câți din ei s-a cerut uh, anchetarea de către DNA? Așa oricum, e. Parte? Dar noroc că au fost salvați în ultimul moment, deci asta riscul, așa. uite, nu s-a confirmat. A citat să-și dea demisia și să nu mai riștem fiecare da. zi. Și părerea am vrea să vă cerem părerea despre asta, să vă întrebăm care credeți că este cea mai grea meserie din România și dacă meseria de politician se califică într-adevăr? Sigur, dacă aveți un mesaj pentru domnul Daniel Barbu, dacă mesaj pe care putem să-l difuzăm. Deci acum suntem oameni serioși, educați, nu spunem... 0372069599 Sunați-ne direct, să intrăm în legătură directă sau trimiteți-ne mesaje la 1769, le spunem noi mai departe, dar în principiu haideți să stăm de vorbă la 0372069599. Da. Um, precize... Ce aș vrea să precizezi următorul lucru, că nu intri în pușcărie ca strungar atunci când uh, furi, când dai o spargere. Deci problema e că intri în pușcărie pentru că ești hoț, uh -huh. nu că ești strungar, hoț. Adică Prec. faptul că ești strungar n-are nicio importanță. La fel și cu politicienii. Bun, sigur, asta e părerea mea, domnul Daniel Barbui e de altă părere. Dar eu așa zic, adică nu îți libertatea pentru că ești politician. Și pentru că furi Că ești politician. Și, sigur, faptul că da. ești politician poate fi o circunstanță agravantă. Salva. Te poate salva. Sau te poate salva în situația da. asta, nu? Bun. Uh, au existat mai multe reacții. O reacție uh, foarte puternică a venit din partea unui uh, militar care a fost rănit în Afganistan și care i-a, mă rog ce să spun? Stai așa, să citez ce a zis domnul Florin Paul Valea, care a spus așa, am participat la trei misiuni în Afganistan, domnule Daniel Barbu. Știți ce se află în acele cufere metalice care s-au întors din Afganistan? Nu sunt șpăgi sau comisioane care circulă în cercurile dumneavoastră sunt trupuri de militari care au plecat în Afganistan pe o diurnă egală cu 40% din diurna unui politician. Și după care, mă rog, domnul Florin Paul Valea îi face o urare care este mai degrabă violentă, nu o să o citim la radio, dar noi avem acum la telefon un alt militar care a fost rănit grav în Afganistan, președintele Asociației Militarilor Veterani și al Militarilor cu Dizabilități, Domnul Marius Apostol l-a invitat pe domnul Barbu într-o excursie all-inclusive, într-un teatru de operațiuni Domnul Apostol, bună dimineața Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră Ce invitație i a făcut mai clar? De a participa alături de militari în teatru de operațiuni din Afganistan De a lua parte înțeles, și la misiunile încreditate militarilor. în de Dar de ce ați face invitația asta, domnului Barbu? Care e problema? Îi vreți rău sau îi vreți binele? No, no, no. <laughs> <Îl> protejează, <laughs> protejează, protejează, Afganistan. No, bineînțeles că va fi protejat de militarii români. Uh, doar da. ca să vadă și lui cum simte sau care sunt riscurile unui soldat în Afganistan față, în statul de operație față de un risc al unui politicien. În afară de invitația dumneavoastră, mai pregătiți cumva și alte acțiuni față de domnul bani? Da, Asociația Militarul Veteran și Veteranul cu Izalitate, înseamnă cu celelalte ONG-uri, o să depună astăzi documente prin care se va solicita dimineața domnului senator de la Mulțumesc foarte frumos, domnul Apostol Militar rănit grav în Afganistan. Între timp, să știți că jurnaliștii de la Mediafax au reușit să vorbească cu senatorul Barbu. Așa. Domnul Barbu a refuzat să-și retragă declarația sau să-și ceară iertare și a răspuns prin a critica jurnaliștii că judecă politicienii potrivi știrilor aflate pe surse. Domnul Barbu, mă rog, i-am oferit uh, timp de microfon uh, în această dimineață, ne-a mulțumit, a spus că nu-l interesează să explice nimic. Alte nu nimic a că fădătorii noștri au timp pentru acest lucru Petruț e direct cu noi Bună, dimineața. Bună ziua Petruț Bună dimineața Eu sunt de-a dreptul revoltat De cât peu a unii Din domnii care sunt aleși În, în Parlament Adică Cum da. poți să faci o asemenea afirmație Că e cea mai periculoasă meserie Domnule, Periculos e dacă nu ești cinstit Dacă ai ceva de ascuns Dacă faci tâmpenii, dacă Nu, nu, nu, nu poți să înțelegi în ce constă pericolul Adică un om care își face treaba pentru care a fost trimis în Parlament nu are de ce să-i fie frică sau da. nu are de ce să se teamă de un... orice fel de pericol dacă e până acolo. Teoretic, da. Acum știți cum e. Lucrurile se mai schimbă după ce ajungi acolo. Da. mulțumesc mulțumesc, Petruț. Hai să dăm și declarația domnului Barbu, uh. luată de colegii de la Mediafax. care e problema, a zis, cu declarația? Am spus că e o meserie la fel de riscantă. De ce să-mi pară rău? Nu înțeleg. E o meserie grea și riscantă peste totă lumea. Asta de politician, zice domnul Barbu. Mm. După care continua. Papa Francisc, Așa. A spus că știrile pe surse sunt o formă de terorism. Deci gândiți-vă că politicienii în general deci sunt atacat. judecați, stai. Deci gândiți-vă că politicienii în general sunt judecați după știri pe surse. Deci este o meserie riscantă, a declarat. scuzați. Adi e cu noi. Ah. A fost Adi în direct cu noi, dar încercăm cu Gabi. Bună dimineața. Bună Gabi. Bună dimineața. Da. Mi se pare cea mai grea și mai epuizantă meseria de politician. Da. Nu ați văzut cum dorm fiecare prin senat? Păi dorm pentru că sunt epuizați. Asta ca să vă întărât, deși n-ar trebui. N-ar trebui. E -ar trebui. Hai, cea mai grea. Da, da, au și răspundere pentru că votează legi în România. Adică e și o răspundere foarte mare. Da, ce, da, da. ce face un politician în Parlament afectează milioane de oameni. Acum, sincer, serios, e o răspundere mare. 0372069599. Ionel, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Cea mai riscantă meserie da. din România, și eu cred că e din lume, în primul rând e din lume, da. dar... Acest de risc Azi... se amplifică foarte mult în România, conform statisticilor. Cele mai multe decese în lume se, uh, sunt din cauza accidentelor de mașină. Da. Uh, Prin urmare, uh, meseria de șofer e cea mai riscantă. Corect, uite, șofer profesionist. Da, corect. Explică cineva de ce e cea mai uh, uh, grea meserie din, lum din lume, cea de parlamentar, pentru că sunt tentații mari în Parlament. Și asta e adevărat, sunt tentații mari, dar, băi, nu te supăra să știi că sunt tentații mari și când mergi pe calea victoriei. Sunt o grămadă de vitrine acolo. Pe cuvânt, adică mergi, sunt o grămadă de lucruri frumoase, problema e că sunt păzite. Atunci nu este riscant să fii cetățean în orașul ăsta și să te plimbi pe calea victoriei, sau dacă te duci, să zicem, în excursie la Paris, pe Champs-Élysées. Nu știi ce vitrine frumoase au aia acolo? Spui... Cât de riscant e să. Fi turist în Paris. O video. Bună dimineața. Bună dimineața. Salut o video. Bună, Moisèl. Ideea este că. Moisèl da? la prens. <laughs> uh, Salut Vlad. Salut da. da. da. da. Vlad. Nu e nicio problemă. zi. Uh, Idee este că meseria asta de politician este foarte grea, da. și foarte periculoasă pentru simplu fapt că e un fel de virus. Aha. Când ajungi politician, te îmbolnăvești de furătite. Da, sunt și politicieni cinstiți, adică sunt politicieni încinstiți. Am zis că periculoasă. e periculoasă. Atât doar că e periculoasă și te poți îmbolnăvi de așa ceva. Mulțumim tare mult, video, Îl avem pe Mihai la 0372069599. Bună dimineața. Bună dimineața. În urma declarației domnului Barbu se înțelege de ce domnul Oprea mergea tot timpul cu coloană oficială. Da, nu o periculoasă. Da, e corect. Domnule, dar n-are niciun, niciun apărător, să sună domnul, apărător al domnului Barbu pe cuvânt. Eu Noi, noi am oferit posibilitatea să se apere singur, dar n-a zis că nu-l interesează. Lenu din Arad spune că am putea să-i facem eroi și să-i trimitem pe toți în Afganistan. <laughs> mulțumim pentru mesaj. Dumitru, bună dimineața! Bună dimineața! Salutare! Vă salut și eu. Bună ziua. Bună ziua! Cred că meseria cea mai periculoasă în România la ora toară, este cea de prim-ministru. Pentru okay. că la câți prim-ministri avem anchetat și intrați în părnaie, este mm. foarte greu să fii un prim-ministru bun. Nu, mm, stați așa, lachetează pe Victor Ponta și în un pic. Și a făcut uh, pușcăria. În rest, dintre prim-ministri... Dacă, dacă a fi fost un DNA, probabil că și ceilalți Anteriorii, tot pe acolo trebuiau să treacă. Ok, am reținut, am înțeles. Gheorghe, cu noi, bună dimineața! Salut, Gheorghe! Alo, bună dimineața! Salut, ești în direct. Și eu, de acord cu ceilalți, e o meserie periculoasă, da. stresantă, epuizantă, ești. și știți ce, ce se întâmplă. Deci, da. ca să nu fie atât de periculoasă, marea majoritate, în momentul în care li se uzează Piesa principală da. o schimbă. Adică -a... Pieța principală? Uh, nu e piesa principală? Nu. Nevastu, ia, uitați-vă la ei. Ah, ok. N-am mă rog. privit așa lucrurile, dar... <laughs> m-am la asta. Ion, dimineața. Care legătură, da. Salut, bună Ion! Da. Salut! Din punctul meu de vedere, li se dă prea multă importanță unora care n-au importanță. Mm. Și asta e adevărat. Uh, Ca face niște declarații. Da, trebuie să-ți ce, ce înseamnă domnule că nu au importanță sunt 600 de oameni în țara asta care păi, votează mult, legi așa, care așa. afectează așa. milioane de oameni cum să nu le dai importanță fiecare dintre ei este foarte important Monica, bună dimineața bună, Monica. bună dimineața bună. Uh, știți ce mi se pare frustrant că tu ales de noi în parlament faci niște legi de care ți-e frică că vei fi arestat tu îți faci legile în favoarea ta Cred că domnul s-a gândit în momentul în care a spus că este periculos, că urmează sau că va, va, îi este frică că va fi anchetat. Dar tu, care faci aceste legi, să stai după aceea cu frică? Da, interesant. Bun, domnul Barbu e recidivist în materie de gafe din astea. a trebuit să demisioneze, fără amintesc că a trebuit să demisioneze în 2013, cred, din funcția de ministru al, cultur al culturii, după ce s-a mirat public că se dau prea mulți bani în țara asta pentru bolnavi de HIV/SIDA, când am putea să facem când un am putea să facem festivalul Shakespeare. Și a zis: dom'le, ce festivaluri s-ar putea face dacă nu le ar încurca bolnavii." Mai e și Adriana? Ai să luăm și pe Adriana, e ultimul telefon. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună, Bună dimineața. Bună. Bună. Oamenii să o domnule. Bine, sunt este cei care pune votul pe ei. Ai cu Pe, pe cine-i votează? Da. Pe vot, pe Ponta, pe Oprea, pe Tricianul, pe tot Nu-i mai votat oameni muncă, nu duce nicăieri. Adevărul Vota. că ăsta este un telefon. Deci, ce spui este foarte corect. Cine le dă puterea acestor oameni? Noi. Da. Ne oprim aici. Mulțumim pentru telefoane. Vom reveni în direct după ora 8 și pe alte subiecte. Așteptăm știrile la Europa FM și Republica Fantastică, România, după aia, credeți-mă o să ne destindem uh, puțin imediat după știri.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 Așa cum fiecare super erou are în ajutor un super-partener de luptă, așa cum toți detectivii neînfricați își au aghiotantul de încredere alături Elementar, dragul meu Watson. și cum fiecare justițiar viteaz are un as în în fiecare misiune, ah! părinții au Parazitoz Express. Scapă de păduchi cu o singură lovitură. Cu doar o aplicare, Parazitoz Express omoară în numai 15 minute păduchi de cap și ouăle acestora. Parazitoz Express e superputerea părinților în lupta cu păduchi. Parazitoz Express este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.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 cunoscut. Dumneți, dentați, zile bune și nopți bune, concluzia a fost una clară. Nicăieri nu e mai bine ca acasă. Așa că al șaptelea la gratis te așteaptă din nou la Bila. Să l iei și poate să câștigi și 6 ani de coperituri gratuite. Toate drumurile duc la Bila. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora 8. Ioana brustur va vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri mai rece astăzi decât ar fi normal. Pentru această dată, în centrul estul și sudul țării, plouă locală în regiunile sudice și parii restrânse în rest, mai ales în zonele de munte. Maximele vor fi cuprinse în țară între 14 și 22 de grade. Răcoare și în capitală, astăzi cerul va fi temporar noros, iar după amiază vor fi posibile ploi de scurtă durată. Maxima va fi de 19-20 de grade Celsius. Mitinguri de protest ale angajațiilor din cinci penitenciare vor fi organizate astăzi. Principala nemulțumire nu primesc aceleași drepturi salariale ca angajații din sistemul de apărare și ordine publică. Acțiunile de protest sunt programate între orele 11 și 15. Înainte însă, reprezentanții sindicaliștilor urmează să se întâlnească la penitenciarul Gherla cu ministrul justiției Raluca Pruna. Ștefan Leunte. Angajații din penitenciare sunt nemulțumiți de condițiile de muncă în contextul în care, spun reprezentanții acestora, lucrează în aceleași condiții cu cele ale deținuților deplânse de Ministrul Justiției. Sindicaliștii acuză că nu există un plan concret de îmbunătățirea condițiilor de muncă. Astăzi are loc o primă rundă de discuții cu Ministrul Justiției, nedeclarat șeful sindicatului liber din penitenciarul Gherla, Ovidiu Bota. În primul rând ar fi lipsa de personal, Lipsă care a dus la acumularea un număr foarte mare de ore suplimentare. Condiții de muncă și inequitățile salariare, conform de urgență 20 pe 2016. A reglementat un salariu de merit pierdut în 2009 și acum tot sistemul de apărare l-a privit înapoi, în afare de noi. Doamna ministru nu vrea să ne acorde acest salariu de merit. Cerem și demisia, doamne ministru, până. Angajații din penitenciare cer și reintroducerea salariului de merit și spun că protestul ar putea fi anulat dacă ministrul justiției va accepta toate cererile lor. Recunosc însă că acest lucru este puțin probabil. Din am înțeles de asta nu, -i, nu -i de acord acest acestui neketat salavial, însă nu știu dacă o să poată acceptăm meeting. Depinde, depinde ce discutăm cu ăsta. Ce vrea dânsa să discute cu noi? Calendarul e aprobat, așa că o să se continue Seria de proteste începe astăzi la penitenciarul Gerla, cel de minori și tineri Craiova, la poarta Albă Giurgiu și la penitenciarul Codlea. Liderii confederațiilor sindicale ar urma să-și prezinte astăzi punctele de vedere față de noul proiect al salarizării unitare, lansat în dezbatere publică săptămâna trecută de Ministerul Muncii. Documentul a fost prezentat și confederațiilor sindicale, iar liderul BNS, Dumitru Costin, spunea că sindicaliștii își vor prezenta astăzi observațiile. Legea își propune să aducă mai multă echitate în sistemul bugetar, susține ministrul Muncii Dragoș Puzlaru, potrivit proiectului, salariile din sectorul public ar urma să crească în perioada 2016-2021 cu 20. 9% în Siria, cel puțin 26 de civili au fost uciși în raidurile aeriene care au lovit orașul Alep, localitate controlată în mare parte de rebeli. Atacurile aeriene ale forțelor guvernamentale au avut loc aseară chiar în timpul desfășurării reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, convocată de statele occidentale cu scopul de a cere oprirea violențelor sângeroase din metropola siriană. Statele Unite, Marea Britanie și Franța au aruncat vina asupra Moscovei care acuză statele occidentale susține ofensiva aliatului său președintele Bashar al Asad. Luptele recente din orașul Alep sunt considerate cele mai sângeroase din cei 5 ani și jumătate de război civil. Elvețienii sunt de acord ca serviciile de informații să poată intercepta comunicațiile telefonice și electronice, dar și activitățile pe internet, așa au votat ieri alegătorii din Elveția în contextul temerilor tot mai mari în legătură cu securitatea. Ioana Dumitrescu în cadrul unui referendum național privind securitatea națională, elvețienii au decis să permită serviciilor de informații să contracareze mai bine amenințările la adresa securității țării, venite din partea spionilor străini, hackerilor sau extremiștilor violenți. Peste 65% dintre votanți s-au pronunțat pentru noua lege. Potrivit actului normativ, Serviciul Federal de Informații și alte instituții au permisiunea de a intercepta comunicațiile telefonice și electronice și de a monta camere și microfoane pentru a monitoriza suspecții care sunt considerați o amenințare clară. Totuși, aceste măsuri trebuie să fie autorizate de un tribunal administrativ federal și consilier de control. Opozanții acestei măsuri spun că va afecta negativ libertățile civile și va pune sub semnul întrebării neutralitatea Elveției. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile EuropaFM.ru. mulțumim, Sport Luca Bastia! Bună dimineața! Dinamo a arătat în ultima secundă o victorie uriașă în deplasare la Holstebro la debutul în grupele ligii campionilor la handball masculin. Scor 32 la 32. Reprizele au fost simetrice la pauză 16 la 16, iar danezii au egalat în ultima secundă de joc dintr-o lovitură de la 7 metri. Savencu a fost cel mai bun marcator dinamovist cu 6 goluri, iar șandru și Mironescu au înscris câte 5. Campioana României va juca următorul meci pe teren propriu joi cu motor zaporoje din Ucraina. Ciprian Tătărușanu a închis parte a Fiorentinei, iar echipa lui a remizat 0-0 pe teren propriu cu AC Milan. Gazdele au ratat un penalti în minutul 23. Ianis Hagi s-a aflat pe banca de rezerve a Fiorentinei. Radu Ștefan a fost integralist pentru Lazio în victoria 2-0 la cu Empoli, iar Ase Roma a pierdut cu 1-3 în deplasare la AC Torino ultimul meci înaintea întâlnirii cu Astra din Europa League. Francesco Totti a marcat golul cu numărul 250 în seria. El va împlini mâine 40 de ani și joacă de 25 de sezoane pentru Ase Roma. Să mai spunem că adversara de joia stelei din Europa League, via Real, a trecut cu 3 la 1 de o toate golurile fiind marcate în prima repriză. Luca Bastia, mulțumim. Republica Fantastică România în câteva momente. Nu mai sunt nici copiuțele ce erau pe vremuri. Domnea, acum sunt conspirații ca să se copieze la un examen. Da, ai nevoie de un întreg sistem, exact, ca să eviți camere, Da da da. Supraveghetori, <laughs> Au autorități și deci, salvarea loazei Europa FM. The achievement cu tine. <laughs> What's up, girlfriend? Something's going on. You got look about to Tell me what's wrong. Is that your boyfriend dancing with that girl? The Music Play, Jordan Sparks la Europa FM, 8 și 9 minute. Vă spunem din nou bună dimineața. De vineri mă frămân, mă frămân, mă frămân. Cum o să avem un iPhone 7 Plus și să-l dăm, mă, bla? mai serios, cum am putut să facem chestia asta? Pe mine mă îngrijorează faptul că mai avem trei și vrei să le dai pe toate. Da, Hai că dăm. unul s-a dus, asta e, bă, dar mai rămas trei. Uh, vineri asta, vineri dimineața, mai dăm unul. Da. Asta e. Ce să spui? Îmi mă, mă e bună sau era. Trebuie să intrați pe europafm.ro, să găsiți codul special din fiecare zi, să trimiteți SMS cu tarif normal la 1769, în care să scrieți deșteptarea și codul zilei și poate <coughs> vineri prin tragere la sorți un iPhone 7 Plus poate fi al vostru. Haideți acum pe europafm.ro. Da, Republica Fantastică România. Astăzi caz cu copiuțe și conspirații la evaluarea națională. O afacere care pute mută nasul din loc furăciunea la teză, la teze de fapt, de furiciunea la teză s-a produs, produs în vece. În toaletă? Da. În mă, Au apărut toate detaliile din frauda de la evaluarea națională din județul Suceava de astă vară. Știi aia? Evaluarea națională, uh -huh. zeci de mii de familii, stau cu inima strânsă aule ce face copilul și sigur, se găsește și câte cineva care vrea să copieze, de data asta, prin intermediul unei conspirații. Veți vedea despre ce este vorba. Scandalul a început atunci cu o bănuială. Când fiul primarului din Salcea, în județul Suceava, cum ziceam, a luat la examen 10 la română. Wow. Bravo, cu felicitări! Și 8,25 la matematică. Wow. El fiind mai mult o luați, așa, avea 2,75 la simulare. Au fi un mic pontan de venire? Crezi? Procurorii au început o anchetă și au început să supravegheze mai multe persoane pe care le suspectau că sunt implicate și au descoperit, cum ziceam, o cooperativă întreagă. Culmea, lucrarea la limba română a fost schimbată chiar în sediul inspectoratului școlar, județean, Suceava. Deci s-a ascuns în văzul lumii. Cea mai bună tehnică s-a ascuns ceva. Știi? Bă, deci au făcut șmecheria în sediul inspectoratului. Printre complici, directorul școlii gimnaziale din Salgea, de unde era fiul primarului care trebuia salvat, directoarea unei școli din Plopeni, unde s-a ținut examenul, un profesor de matematică și o femeie de serviciu. Deci o grămă... Asta cu femeia de serviciu public. Știi că ca în piesele de teatru, și public. Și public, da. Public cetățenii. Văd deci o grămadă de oameni nenorociți în încercarea de a trece clasa o luază. Cum ziceam, detaliile sunt fabuloase. Cum s-a făcut cu teza șmecherită de la limba română? Fiți atenți, directoarea centrului de examen s-a dus la Veceu și a scris teza în Veceu, menționând ulterior că a trebuit la anchetă că a trebuit să se ferească permanent de o femeie de serviciu, care era foarte curioasă nu știu dacă era curioasă sau poate avea o trecere nevoia, câte WC-uri să fie acolo aia? Ocupat, Cât să mai fie ocupat. Hai, cocoană, ieși afară. Sau pe de altă po poate pe de altă parte doamna directoare care a intrat în vecheos să copieze teza a greșit pentru că nu treia să intre după ce se spălase pe jos chestia asta stărnește mereu ostilitatea femeilor de serviciu ostilitate te mănâncă pur și simplu. deci lucrarea contrafăcută trebuia însă înlocuită cu cea pe bune, deci primul pas frate a făcut aia o nouă lucrare în wc -ul. a stat pe bune și cât s-a scris, a scris, o a scris, avea nevoie de inspirație și atunci s-a așezat pe tron da. cum s-a făcut asta la sediul inspectoratului școlar județean Chiar la coada pentru predarea lucrărilor. Butește tupeu! Iată ce declară directorul complice ce a declarat ulterior. Directorul mi-a dat o carte în care se afla teza contrafăcută. Eu imediat am băgat cartea în geantă, unde se afla și plicul cu lucrări și am mers apoi în toaletă. Iar? Da, frate. Toată lumea cu treabă pe la am scos rapid lucrarea din carte, am rup sigiliul în care se aflau lucrările, am scos tezarea la elevului pe care am introdus-o în geantă și am introdus lucrarea contrafăcută în plicul cu celelalte lucrări. Am sigilat înapoi plicul și l-am ștampilat cu ștampila pe care o aveam asupra mea. Ulterior m-am dus din nou la rând, unde doamna directoare îmi ținea rândul, iar mai apoi am predat lucrările. Și ca să identifice lucrarea asta, că te întrebă, bun, dar rupt plicul cu lucrări, dar cum m-a identificat? Aia loazei, fusese ștampilată altfel. Deci, conspirație. Au pregătit treaba de la început. Teza la română foarte bună a luat nota 10, deci a știut, doamna, ce scrie pe vc De Asta a fost și semnalul că e ceva în neregulă. Eu -am că a avut o sursă de inspirație acolo. Da. La, la matematică, în schimb, că a fost contrafăcută și teza de la mate cu un profesor Așa. complice de mate. Așa. Însă ăla s-a prins. A zis, bă, nu pot să fac o teză de 10, că ăsta nenorocit, o a luat 275 și ca tare să o fac mai proastă. Dar prea proastă n-a putut să o facă. A ieșit de 8.25, număr doar numărul 1, nu și numărul 2. Da, da. aici complice a fost și o femeie de serviciu. Iar Care a alta? jucat rolul de curier. Nu, de data asta, asta nu era o stilă. Asta da. a jucat rolul de curier. Băi, Pentru că pun... proful de mate, fii atent, proful de mate a uh, făcut teza, Asta nu se putea concentra la Veceu. Asta s-a dus acasă la femeia de serviciu și a făcut teza. Și femeia de serviciu a dus după aceea. Da. Bă, deci cam asta toată conspirația. Întrebarea e, bă, ce-au primit? Deci ce-a primit directorul școlii din Salcea pentru toată afacerea, a. care el a organizat a nu știu ce? 400 de lei. Nu cred. Și promisiunea Că nevastă s-a urmat să fie director, să fie făcută director ajung la un colegiu tehnic din Suceava, da, asta din partea primarului. Astea. Apropo de discuția, știi cum zice PSD-ul, nu, dar învățământul nu este politizat. Doamna Cati Andronescu de-a oprins-o ăștia că încerca să-și concursurile pentru director de liceu, să nu se dea acum în octombrie, să fie la anul după alegeri. Poate avem da. noi guvernul, dar nu. Învățământul nu e politizat, nu. Deci asta, promisiunea asta, luase 400 de lei, mă. 400 de lei, auzi? Să-și nenorocească viața și cariera, și promisiunea că o să o facă pe nevastă, să șef. Chestia e că doamna nevastă, cu capul pe omeri, când ăsta s-a dus și i-a explicat fiate, dai că te-am aranjat, te fac director adjunct și am luat și bani, 400 de lei, s-a speriat și a zis, huțule, ca așa, îl cheamă, dute la poliție și zi tot. Și l-a speriat pe bărbat și ăla a hotărât, s-a dus la procurori, la sediul local al DNA, să dea în fapt ce s-a întâmplat chestia e că prima dată s-a dus și a sunat degeaba că era după închiderea programului și nu mai, nu mai era nivel la sedul DNA 16 și a trebuit să reveniți revine. mâine da. și întrebarea e desigur, dacă te prinde copiuțe cât ei. 1? Uh, în principiu 1 din da. oficiu Nu, acum cred că le dă 2, 3, poate chiar 4 dacă au noroc cu suspendare <laughs> da. Ziceptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM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 schimbă sângele în vine Și-aș vrea să mă trănim doi Acele tale îmi fac dator Sub piele schimbă sângele vine Și-aș să mă trănim e greu să-mi la doi Toți în tine, eu înșir pe voi Noi, ambii strani Duri unul cu altul, cu străinii moi. Fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi, nu-ți e frică Ține-te de mine, îți să nu te las, fie rău sau bine Și eu mai am amintit, el încearcă să aprindă mine Tot ce iar și n-o să mai poată să ardă Facele tale, am -o, piele, îmi fac datul, s-o piele,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 nu le știi M-ai întrebat în multe diminezi Noi doi și în singur pat Ascunși de lume pe bune Cu toate că mă împun Și vreau pe tine anume nume Acele tale Îmi fac data Sob piele Îmi schimbă Și-aș vrea să mă în doi Acele tale Îmi fac data Sob piele Îmi schimbă sângele Vreau să mă trăim panduri cu acea mentalitate, îmi fac datul să o pierd în schimb în bine și să mă Hoton în Frunză verde de alun, auzitați de un șogun îmbrăcat în kimono, chinuit de libodou, ce se rea pe șapte cai, Destrăga străgau Osaka. Nimeni nu putea atinge, putea să plouă cu ninje. A murit Guri Pascu, dragii mei. În dimineața asta suntem mai săraci un pic și mai tristi. Ioan Ghiuri Pascu, fost membru al grupului Indivertis, a murit în această dimineață în locuița sa din capitală, la vârsta de 55 de ani, a făcut un infarct. Decesul a fost confirmat de Bogdan Oprița, coordonatorul Smord București. El este citat de Ager pres cu următoarea declarație. Două echipaje smurt s-au deplasat la fața locului. Este vorba despre un stop cardiorespirator i-resus citabil. Ghiuri, vă amintesc, pe care l-am îndrăgit cu toții, a avut probleme mari de sănătate în ultimii ani. S-a născuse pe 31 august 1961 la Agnita. Muzician, actor, membru al grupului de umor Divertis. Mai devreme am ascultat un pasaj din Balada șogunului probabil cea mai cunoscută și viralizată secvență din cariera lui pe internet, s-a lansat în cariera muzicală în anul 1982, a abordat diverse stiluri muzicale, pop, rock, blues și reggae, a cântat împreună cu grupurile de Blue Workers Pacific, a lansat mai multe albume muzicale, printre care se numără Mixed Grill, Mașina cu Geazolină și Gânduri Nevinovate. Să se odihnească în pace! lui de pe chip ca lumea ne string nu mai termina mai buiere cum gesi de asta e femeie nu vesca politica intrumbă când dragostele se subungă zara harde babeles se peapne Se de mai vasile vino un fel de alt macino Poliți și ma de do. Natural, ca Robert de Niro, cum poți, Dar mai lasă-vă la cu bacino și de Niro. Tu nu vezi că politica intrombează, că dragosterele se subumbă. Să-l vedem! se piacă. Babel si 28 de minute, Pink, am ascultat la Europa FM, sunteți cu deșteptarea. Da, să revenim la hoile noastre, la, la ospiciu, Deci ne ocupăm din nou de politică, da? Când aici este ospiciul nostru zilnic în care vrem, nu vrem, fiind cea mai periculoasă meserie din lume sau cel puțin din România, <laughs> da. mă gândesc că merită atenția noastră Întreagă. Bun. Sebastian Ghiță, domnul Sebastian Ghiță, altfel unul dintre cei mai bogați și influenți români care deține inclusiv postul de televiziune România TV și acum promovează un partid. Nou tânăr, vioi, viril, potent, exotic, Pro, îi zice. Numai da, Pro. <laughs> domnul Cru Sebastian, Pro, Pro, da, Pro. La... Prună. <laughs> așa, a lansat o teorie absolut uluitoare, a fost invitat la un post de televiziune concurent la B1 Altul. TV, Altul. are interdicție să apare la propriului post de televiziune, interdicție de la procurori. așa că se duce pe la altele. <laughs> și a lansat o teorie uluitoare, fiți atenți, deci domnul Ghiță zice așa, Victor Ponta, de fapt, și-ar fi dat demisia de la guvern anul trecut, după ce a aflat, țineți-vă bine, acum vă rog frumos, că existau trupe care urmau să atace guvernul. <laughs> pare rău, poate vă deranjează sunetul ăsta, dar de fiecare dată când citesc cu voce tare această știre, apar sunete de ambulanță, nu știu de ce. De ambianță. Da, deci cum zic că domnul Ghiță a zis asta, pac, încep să se uit. A, exact, ia uite. Citez. Știți că acum un an, zice domnul Ghiță, nu eu, Ponta și-a dat demisia după ce a fost informat că trupe din astea care au luptat în piața Taksim și în piața Maidan urmează să atace guvernul. Îmi pare rău, n-am cum Cum se zice asta, cum apare ambulanța Le A avut următoarele opțiuni, domnul Ponta Să spune jandarmilor să apere guvernul Sau să plece Și Ponta a ales să plece, a declarat Sebastian Ghiță La b TV <gri> A intrat cu ghiuleniști Nu vor să <gri> da, da, da, da, da. Da. Și la protestul de joi seara, Declanșat de votul Senatului În cazul Oprea, la care au participat în jur de 4.000 de oameni, inclusiv domnul Mois A fost acolo Domnul Ghiță susține că a văzut, citeți infiltrați periculoși. Citez din domnul Ghiță. Am văzut între acei oameni, eu cu ochii mei, 10 sau 20 de bărbați, unii purtând o glugă, unii cu portavoce și alții ținând un dispozitiv la gură prin care comunicau. Auzi, poate vorbeau acasă? La iPhone? Mă gândesc. Și zice, și am mai văzut cum la un semn au intrat peste jandarmi. Eu trebuie să spun că atacarea Parlamentului unei țări în orice democrație este ceva nepermis, a afirmat Sebastian Ghiță. Deci asta. Trupe nene infiltrați periculoși în manifestația, <laughs> manifestația de joi. Da, asta este... Voi fiu Vorbise la telefon? Dom'le, dacă avea glugă, e suspect. <laughs> Simțen la Europa FM 8 și 45 de minute. Irezistibilă informația următoare, dar pentru a pune în practică exemplul pe care o să-l dea Vlad imediat, trebuie să câștigați un iPhone 7 la nu, Europa FM. Nu vă rog iPhone 7 Plus. Nu vă rog Puteți frumos. face asta dacă intrați pe europafm.ro, găsiți indiciu, trimiteți da. SMS-ul, știți, scrieți așteptarea indiciul din fiecare zi la 1,769 SMS cu tarif normal și poate vineri dimineață în direct. Așa cum s-a întâmplat vinerea trecută, da. câștigați un iPhone 7 Plus. Haideți pe europa.fm.ro Da, deci nu faceți, nu încercați asta acasă. E în felul următor. Acum iPhone 7 și iPhone 7 Plus sunt cele mai tari telefoane ale momentului. Poate peste o da. săptămână nu o să mai fie, dar uh, Apple încearcă uh. Mă rog, face un pas înainte și a desfințat mufa pentru căști. Am vorbit despre asta, controversă mare, mulți foarte furioși. Cum se poate să desfințezi mufa de pentru căști? special au făcut asta, Ca să, ca să vorbim lumea. noi la da. radio și să vorbească toată lumea de treaba Și prilej de enervare, dar și de glume. Și un un, un videoblogger cum ar veni, care are vreo 5 milioane de abonați pe canalul lui de YouTube și care se ocupă de obicei de tehnologie. Ca să înțelegeți un... ce înseamnă 5 milioane, nimeni în România nu are 5 milioane de followeri pe YouTube. Nu, cred că nici 5 milioane de voturi nu se strângă. <laughs> adică am sensia <laughs> da, că dacă e 5 milioane de voturi, devii președinte. Da. Cred că da, dar ca să revenim. Domnul a făcut în glumă un videotutorial în care a spus nu e nicio problemă, dacă vreți mufa de căști pentru iPhone, să știți că ea se află acolo. De fapt, în spatele carcasei, Apple doar... A ascuns-o. A ascuns-o ascuns și e suficient să luați o mașină, să prindeți telefonul într-o menghină și cu un spiral de 3,4 să dați o găurică în stânga unde era mufa și aveți mufă. 3,4 e fix cât mufa căștilor. Da. Exact. Și face, face această filmare în care prinde un iPhone 9, un iPhone 7 într-o menghină. Menghină adevărată de oțel ăla, cu începe cu ecranul să facă toate astea. Videobloggerul zice dacă faci așa, nu vă speriați, este perfect normal. Și după aia, bă, chiar dă o gaură în bietul iPhone 7. Evident, îl distruge. Cu asta tot e o glumă, numai că mulți nu s-au prins. Normal. Așa că s-au dus acasă și au zis, ia să fac și eu la fel. Asta e și au distrus telefoanele și sunt următoarele reacții. Uh, utilizatori nemulțumiți că nu au găsit mufa. Unul zice, am încercat și ecranul s-a făcut sândări. Nici măcar nu se mai aprinde. Chiar am comis cea mai mare greșeală la vieții urmărind acest video. Bravo, mă. Altul zice, un prieten mi-a spus că la el a funcționat, dar al meu nu mai merge după ce am dat gaură pentru mufă. Am urmat în tocmai instrucțiunile, am verificat și gaură are exact 3,4 mm, deci nu am greșit cu nimic. Ce s-a întâmplat? La voi e la fel. Auzi, poate, poate nu este din prima încercare, este din a doua. Da, mă încearcă și în dreapta. Poate ai greșit, deci pe stânga. Altul zice, nu știu unde Fus capul. Am dat gaura pe jumătate și abia atunci am realizat că ți-ai bătut joc de mine. Acum ce mă fac? Deci ăla s -a apucat și pe la jumătate zice da... Dacă, dacă nu, nu adevărat. e adevărat. Da, dacă nu e adevărat. <laughs> da. Uh, au apărut și sfaturi pentru cei care au făcut chestia asta. Uh, unul zice, pentru a curăța mufa de 3,5 mm, trebuie să baci telefonul în apă cu săpun, pe care o fierb timp de 15 minute înainte. <laughs> După ce termini scurătoră telefonul, sper să te ajute... Și altul zice: Dacă vrei să spun cum să repari greșeala, nu trebuie decât să răspunzi acestui mesaj cu numărul cardului, data la care expire cele trei cifre din. <laughs> cod. Și, în fine, concluzie: un alt internaut zice așa: numărul persoanelor care au crezut că această filmare e reală este îngrijorător pentru viitorul rasei umane. Băi și-au dreptate. Eu tot nu cred că s-a întâmplat chestia asta. Ba da. Dacă vrei, poți să încerci când îți iei iPhone, pui un video și vezi că îți... Păi nu am încercat la al meu. Eu am iPhone 6. Dacă dai și în dreapta o gaură similară, poți ascult împreună cu iubitul. Ah? În muzică, ce vrei tu? Da, dar vezi, râdem, dar la Galaxy Note 7, ăla e mai intuitiv, nu trebuie să-i faci nimic, explodează singur. Nu ai nici o problemă. Europa. Vreau când mă atingi, mă las de val, tu mă prinzi și mă simt. E real. Mm -mm. Ce îmi faci, nu știu cum mă dezbraci, ca o felină, cum vrei să tai și mă atingi, mă sărus fatal. Mă întoarce pe.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 Cate jos Cura ta Cura ta A ridica Nu mușca Clubu ta istorie înțele doi visători Spurăm printre ele În palma ta, ta. Îmi las inima mă întoarce pe dos Mă ridică de jos Cura ta Cura The crew will say 8 52 de minute, am ascultat Delia cu Deep Central, Gurata, ta, n-ați uitat de iPhone 7, cele despre care am vorbit, acum nu faceți și voi acasă ce au făcut oamenii ăștia, nu dați gaură în iPhone 7 în caz în care v-ați luat deja telefonul <laughs> sau l-ați câștigat la Europa FM, că nu e adevărat. Nu ascultătorii noștri sunt inteligenți, nu fac așa ceva. Da, puteți avea un iPhone 7 dacă intrați pe europafm.ro și urmați toate instrucțiunile de acolo, vineri dimineața, unul poate fi al vostru, 7+. Plus. Da. Foarte bine că faci precizarea asta, el la mai drăguț. Adăvăr, ca fiu optican da. să știi să ții un șapte. Da. Și să te gândești, păi că dacă aș mai fi pus câțiva leuți. Câțiva leuți. Poate mă jucăm și Succes. cu camera aia. Și... <laughs> da, mă rog, nu mai contează. 8 și 53 de minute avem știrile Europa FM, revenim imediat după. Fi printre primii români care vor avea cel mai tare gheget al momentului.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 care, într-un final, usturina pune. Domnule profesor, de despre ce vorbiți? Când ai o aftă, e greu să te gândești și la altceva. Poți scăpa de durere cu Anaftin. gama completă pentru îngrijirea aftelor. Anaftin. îți poate lua gândul de la durere. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Sunt Tudor și am 8 ani. Sunt sigur că poți câștiga campionatul de Pizzaiolo Junior de la pentru că am visat că asta o să fac. Îți copilul la campionatul Pizzaiolo Junior de la Poate câștiga o tabletă iPad sau o excursie în Italia. Cumpără moțarela de la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 Doliu, în lumea artistică, actorul și cântărețul Ioan Pascu a murit în această dimineață la reședința sa din București în urma unui stop cardio respirator. Coordonatorul SMURT București, doctorul Bogdan Oprița ne a declarat că echipajele de salvare au fost solicitate în jurul orei 5. Fost membru al grupului Divertis, Ioan Pascu în vârstă de 55 de ani, a jucat și în filme, dar și în piese de teatru. Mă tot întreb la infinit ce tot lucru are și un În jurul orei 5 am primit apelul de urgență pentru o persoană inconștientă S-au deplasat echipajele noastre. Au găsit un pacient în stop cardio respirator. Imediat au fost demarate procedurile de resuscitare, dar spre ora 6 a fost constatat decesul, ne-declarat medicul Bogdan Oprița, coordonatorul Smurd București. Ioan Ghiuri Pascu avea 55 de ani și se retresese din viața artistică din cauza problemelor de sănătate. În 2010 suferise un atac cerebral. Ioan Ghiuri Pascu, născut pe 31 august 1961 la Agnita, a fost muzician și actor, membru al grupului de umor Divertis. S-a lansat în cariera muzicală în anul 1982 și de atunci a abordat diverse stiluri muzicale, printre care pop, rock, blues și reggae. A fondat mai multe formații de succes în anii 90, precum The Blue Workers sau Pacific, al căror solist a fost, fiind membru activ al primei formații. Pe lângă activitatea de la Divertis, unde a abordat în special satira politică, a mai jucat în filme de lung metraj precum O vară de neuitat în regia lui Lucian Pintilie și Occident regizor Cristian Mungiu, a mai jucat în mai multe piese de teatru precum Tache, Ianche și Cadir, asigurând și coloana sonoră pentru unele dintre ele. A colaborat cu mai multe posturi de televiziune ca jurnalist sportiv și comentator de sport și a scris mai multe cărți pentru copii. Mă fac așa cum știi tu bine Și simt că parcă mi s-ar face dor de mine Astăzi este așteptată demisia oficială a lui Gabriel Oprea din funcția de senator. vineri documentul nu a fost înregistrat până la finalul programului în Parlament. Fost vicepremier și ministru de interne, Gabriel Oprea și-a anunțat gestul pe Facebook după ce mii de români au ieșit în stradă în mai multe orașe din țară cerându-i demisia. Oamenii sunt nemulțumiți pentru faptul că parlamentarii au făcut scut în jurul fostului ministru de interne și nu au permis anchetarea sa în cazul morții polițistului Bogdan Gigina. O ascultam pe Alexandra Stănescu. La presiunea protestelor de stradă de săptămâna trecută când mii de Românii au cerut demisia lui Gabriel Oprea, dar și ridicarea imunității parlamentare, senatorul a spus vineri că demisionează, dar a spus-o pe Facebook nici de cum pe cale oficială, așa că vineri, până la terminarea programului senatului, demisia nu fusese înregistrată. În plus ea trebuie susținută și în plen în fața colegilor. Fostul vicepremier și ministru de Interne Gabriel Oprea a scăpat săptămâna trecută de urmărirea penală în cazul decesului polițistului Bogdan Grijină. Colegii săi au decis să respingă cererea de de anchetare. De aceea, demisia lui Gabriel Opra din Senat nu implică automat începerea urmăririi penale. Procurorii trebuie în continuare să țină seama de calitatea lui Opra de fost membru al Guvernului, pentru că la momentul accidentului el deținea funcția de ministru de interne. Acest lucru necesită o cuvințare specială care este stipulată atât în Constituție cât și în legea răspunderii ministeriale. Pentru ca procurorii să poată începe urmărirea penală ar fi nevoie de noi acte procedurale pentru o eventuală punere sub acuzare. Pe de altă parte, potrivit procedurilor, votul nu poate fi reluat. Liberalii au anunțat deja la câteva zile de la vot că ar vrea să reia votul și, de data aceasta, se vor pronunța pentru anchetarea lui Gabriel Oprea. Senatorii au respins prin vot secret cu bile cu 73 de voturi împotrivă, 45 pentru și 6 abțineri, cererea parchetului general. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru știrile Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Steaua a învins cu emoții pe FC Voluntari 3 la 2, meci găzduit de Ilfoveni la Ploiești în etapa 10 a ligii întâi. Ivanovici a deschis cărul în minutul 25, dar Adi a egalat imediat. În debutul reprizei secunde Steaua a primit un penalty transformat de Boldrin, însă Bălan a restabilit egalitatea 10 minute mai târziu. Momcilovici a marcat golul victoriei în minutul 85. Antrenorul Laurențiu Reghecam v-a spus că echipa lui a făcut un meci slab și a criticat mai ales gafele din defensivă și lipsa a Atitudinii unora dintre jucători. De cealaltă parte, Florin Marina a acuzat arbitrii de viciere de rezultat, fiindcă ar fi dictat ușor penaltii pentru Steaua și în mod eronat lovitura liberă în urma căreia roși albaștri au marcat golul decisiv. Tot ieri se Târgu Mureș a câștigat cu 1-0 în deplasare la ACS Politimișoara. Gorul a fost înscris de rus în prima repriză. Diseară sunt programate ultimele meciuri ale Rundei, CFR Cluj, Gazmetan Mediaș de la ora 18 și Astra Giurgiu, CSM Politehnica Iași de la 20-30. Luca, mulțumim tare mult pentru știrile din sport. Hai să ascultăm o piesă de am ascultat-o eu tot Fiți atenți, am doar o propunere. Europa să Nu mai urla. Se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești n-ai din casă. Eu asta aștept, iubitor Ești liberă să cauți fraierul pe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 Devărat, pe mese sau sub mese Dar mai împreună Iubirea și distracția Se cam țineau de mână Apoi te-ai transformat Ușor, ușor, profesoară Și-am început să am restanțe fiecare seară ai ceva de genul iubirea e luptă grea Dau cam luasă șroazna Luptai doar contra mea Acum sunt singur în mașină Dar nu e supărare Decât premiant în închisoare Mai bine repetent în drum spre mare mea, draga mea, în drum spre mare aș fi cântat piesa asta, 99 minute. Ascultați Europa fm -ul. Asta e piesa de-am ascultat-o eu tot weekendul, Nu știu dacă... Pentru vama, pentru piesă Sau pentru gândul că aș putea pleca la mare Acum, în septembrie, că n-am mai și plouat un pic în București Se întâmplă să te obsedezi așa Câte o piesă și în ultima vreme sunt astea românești Pentru că, na, te ajută versurile Da De ce n-a încap așa, pur simplu? Da, cu asta Nu cred că-ți sună asta da, frate, este ceva Stau sub duși, fac nie, Vreau să schimb Și ce mă așteptam? Românea sună ție în creier zilele a, ah, ce tare! Ah. Adică nici nu, eu nici, nici nu-mi imaginez Liniște. că tu ai putea să asculti altă piesă românească <gânt> decât asta lui Dan Spătaru. Mai țineți minte, prieten cât ne-a bătut la cap cu piesa asta? De, deci, asta nu, de ce n-a intrat în playlist, Zafiu. Este playlist. Este super tare această piesă. Vorbes serios, am putea să facem un efort să relansăm această piesă a lui Dan Spataru care nu este chiar așa cunoscută. Da, sunt o mulțime de piese pe care am putea să le ascultăm. S-a uitat urât la mine, <laughs> <să> știiți. Voi <laughs> ce piese vă trec prin cap la ora asta și ați vrea să le ascultați dar românești? Deci facem prima la piesele românești. Deci facem Telefone da, cu Hai să, zicim, cu... Da. Hai să luăm Telefone, piesa da. și o difuzăm. Da. 0372069599. Eu sunt tare curios ce piese românești vă trec prin cap la ora asta și ați vrea să le ascultați. Deci, stai, care e? Mai noi, mai vechi, mai Stai puțin, stai puțin să lămurim. Deci e așa. Uh -huh. Dăm româneasca zilei. Hai deschidem 6, 9, linia da. la 0372069599. Așa. Sună omul, zice piesa trebuie să fie românească. Trebuie să fie românească. În timp ce el o zice to cauți, da, un pic Și o punem un pic și la un da. moment dat dăm una din ele. Da. Care îți place ție? <laughs> care care place lui Luca, Care e place lui Luca. Mai cu intrarea așa. Românească zilei. Dăm pauvre diablu la final. Uite, De eu chiar Dan Spătaru asta o propun am sunat la 037. Alo! M-a nebunit. Dan Spătaru, aia cu iartă-mă. o diminea Bună dimineața, da. Liliana. Ești Bună... în direct la 0372 Te rog. Bună dimineața. Bună, Vescan cu tic Vescan cu tic-tac ai Vescan cu tic, -tac. Vescan cu tic, -tac Vescan cu tic -tac? Uite, no. Vlad nici nu știe asta. Există piesa Vescan cu tic -tac? Da. Da, Și ceva mată. cu orbit nu există? Da, da. da. da. No, no. cu de Vescan cu tic-tac. Hai să că caută hai, domnul hai. Zafiu acum. Mulțumim. La revedere, să română. Mulțumim, Ia mulțumim, mulțumim. Ia mulțumim Iana. Cum sună? Hai să-l opresc până cu tare. Așa. <laughs> Vescan cu tic-tac. E reumatică piesa. Hai că e imposibil, ai mai ascultat Tic Tac la Europa FM Tic Tac Ok, hai să mai vedem Tic Tac Vescan, bun, am notat una Aurel, bună dimineața! Bună dimineața! bună. în direct, Eu aș asculta Nostalgie cu Angela Sibilia. Cred că această melodie n-a fost niciodată difuzată pe Europa Nostalgie cu Angela Similea, stai să n Nostalgie pe aia Un mare șlagăr al muzicii românești. Să știi că suntem pregătiți pentru orice. Să ne pentru bucura? da. Și poți, poți. să ascultem mai des pe, pe doamna muzicii românești Asta este? Da, de ce sună așa? Păi plouă, da, plouă, plouă. au relată e, da? Inundație Da, da, da, da, da, da. Sigur, Am ascult Da Cât mai da. plouă? Mulțumesc mult Cu plăcere Cu plăcere, cu plăcere Aurel Nu mult Nu să mai... Se oprește ploaia imediat Ia, da. Ia. mai bine, nu bine, mai bine, la revedere Hai cu soarele Așa s-a când au făcut videoclipul. Da, două Mă ce de timp aveau pe vremuri Zai seama, Deci putea să plouă jumate de de Nu schimba nimeni postul, că n-avea unde Hai că se oprește Nu s-a oprit Afară plouă ca și toamna Și urât da. Mă uit pe geam ca după tine Toate amintirile Te așteaptă Hai totuși să mai vedem, nou. De aceea Mi-e privirea Stranie și dreaptă Cristian e în direct cu noi Bună dimineața, Salut. Cristian! Alo, bună dimineața! Să întrebiți! Eu aș să ascult copacul cu Aurelian Andres da, eram sigur! <laughs> Voiam să spun eu! Copacul... Da? Vezi ce-ai ce genera Vlad cu Danspatanul? S-a dus toată lumea direct în mașina timpului <laughs> Da. Păi copacul e foarte tare Ea caută Dar dă da, tu mai Ia auzi Mamă ce tare era piesă Care cântă și pe frunze Și pe vânt Care știe Tot ce-mi place Și ce simt Care știe o să ceri eu doina bada aia acum nu, nu, nu. Hai sa sa sa sa sa 2016. adică ca nu, nu ce ne oprește mai nimeni. Sunt acum de pe Gabriel, bună dimineața! Dacă ar vrea cineva să ce Gică Petrescu, pe vă rog. Ia, bună. Ia zi! Gabriel tu ce uh, ai Mare albastră lui Cotabiță dacă se poate. Mare albastră lui Cotabiță A, dacă da. se poate. Se rezolvă. Mare De când n-ai mai ascultat o? Uh, acum vreo săptămână am ascultat o ultima oară. Cotaviță. Așa mi-am că era în vama veche am auzit. o Eu aud, domne. De asta cu Mare albastră nu era măla, mă întorc la tine iar și iar Mare Albastra. la Ei, cine? La, dar nu era Cotabiță, Mare nu albastra, și... era Daniel Iordăchea? Daniel Iordăchea asta, zic și eu. A? De am m au auzit eu când sunt ultima oară Și mi-a plăcut, nu știu, Cred am că drept și mi-a plăcut posibil Să fac eu o confuzie Poate e noapte, albastră. noapte albastră Nu crezi că e noapte albastră? Noapte, posibil, v-am zis, poate fac eu o confuzie Noapte albastră asta, asta, Așa, asta. Asta, asta e, da, asta, da, da, da, da, da, da, da. E. e cu noapte, da, nu e mare Mergi și cu mare cu albastră da, bine. Asta e? Da. Da. Asta e pe terasa restaurantului Delta din Jupiter, nu? Da, e versiune live Da Poftiți la dans, dans da. da, mă, dar mergea peștele Mergea <laughs> mă peștele Vă rugăm formați perechile Ia să mai vedem Aurelian, e cu noi, bună dimineața Bună dimineața! Salutare! O video comornic cu Maria Maria! O video comornic? Haide! Revolucionăm Europa FM! Se scrie cu cante, ce zic George că schimb tot playlist-ul! Comornic! Cum înțelegi no. Ce se întâmplă cu adevărat? <laughs> Uite-mă playlist, poftim! Ia. Da, e foarte bun! Video comornic cum? Maria Maria! Maria Maria! Noi n-am dat decât Santana cu Maria Maria! Păi vezi, de ce să nu mai fii și patriot? Adică ce, Maria noastră e mai proastă decât Maria lui Santana? Yeah. <laughs> asta e, eu tine. Asta cred că am auzit la Cireșica ultima dată. Marius el cu noi. Bună dimineața, Marius. Bună. Alo! Da, salut. Da, Bună dimineața. Bună, Bună dimineața. Îmi toată încrederea în tine. Hai să vedem dacă o găsim asta. Aș dori Alexandru Zula cu noi frumos. <laughs> cum cum zice? V-am să... blocat. Cum nu frumos. Nu e frumos. Nu e frumos. Alexandru Jula. Alexandru Jula nu i frumos, dacă nu e pe YouTube, nu cred că nu știu dacă Este <laughs> de la Cenaclul Flacăra? A, eu. Nu, nu, nu, nu, nu, e cu mult mai vechi, a. e n-am găsit-o. Nu e, Este E o piesă super. Nu nu da, știu, am și noroc, dar n-am găsit-o. Mulțumim tare mult. Ia, să vedem pe cine mai luăm că Cristina e cu noi. Bună dimineața. Cristina? Bună, bună. bună, Cristinica! Bună, bună! Ia zi, tu, o uh, piesă românească. Conexiuni tu! Conexiuni tu? Dar de ce mi toată lumea atât de departe? Ce este asta, Știai Conexiuni că... tu? Nu stiu ce e asta. Erau o trupă e... Conexiuni? Cape da. Cape da, nu știu. Da, erau Cape Cape Cape Cape Cape Cape e Cape Cape drag Eu cred că lumea n-a înțeles foarte precis enunțul Ei a fost o piesă care vă vine în minte, nu? Re... O păi fredonat sau ceva minte. Eu cred că oamenii au căutat ceva Vechi? Ce, ce știu numai ei da, La modul ăsta și mai o nou piesă, de -și Cristina, numai tu de ea. Cristina, dacă a fredonat conexiuni și tu, ne-a sunat da. Uite, Claudia Claudia, tu ce ai fredonat ultima oară? Ce piesă? Uh, bună dimineața Bună dimineața Mie mi se dor de mandalina, Manole foarte mult Și de o săptămână Uite, o tot ascult Și mai ales ascult Vino drag Dragostea mea E o melodie foarte frumoasă ce Stai că vine acum o caută mandalina, da. Manole da. cum? Vino Dragostea mea No Eu ca ar să am și aia cu domnul Gheorghiu, aia cu mireasa, îmi place foarte mult, dacă s-ar putea. Gigi Gheorghiu, vrei să fii? Da, Să nu știu dacă e. Cristie Cristi e cu noi, bună dimineața! Buna dimineața, vă salut! Să trăiești, Iazhi! Aici aș vrea să ascult un fragment din melodia mea și a mele preferată, Boschito, două mâini. Două mâini! revenim, ne întoarcem spre aia cu că-i treabă Hai că venim în actualitate cu să Stai așa, stai așa, rămâi cu noi Dar de ce-ți place ție piesa asta? Uh, prima dată Ne-am îndrăgostit de mâinile Unea și <laughs> Ok, bine Hai că uite, am, am găsit-o Asta o știe toată lumea, ia E un medley Marius e cu noi în direct la 0372069599 Bună dimineața Salut, Salut Marius. Marius Bună dimineața, bună dimineața Să treci să de t-shirt Noapte de, când... de vis sau ești ca un înger Frate, t-shirt n-am mai auzit toate. de o de da. ani e, Exact Nimeni mai... nu mai sunte nimic de aici O să-i căutăm, da. să, să vedem dacă îi găsim am mai okay. nici Da, Ia bine Stai să, să fie, sigur Ia să... Stai să vedem Stai să vedem Ia. Asta e nouă? Da, da, da Auzi, dar nu știu ce să aleg să, să difuzăm Că ai zis că difuzăm și una dintre ele ah. Nu la care să ne oprim Maria, ești în direct cu noi, bună dimineața Bună dimineața Bună, Maria. Eu am... Um, um ales Laura Stoica mai frumoasă. Laura Stoica mai frumoasă. Da. Ia să vedem dacă o găsim. Este o melodie superbă. O caută, stai. Gata. <laughs> da, nu, că găsim absolut orice. Absolut orice găsim în dimineața asta, dacă e nevoie. Ia să vedem. Mai să la Europa. Fem un exercițiu frumos în dimineața asta. Să ne zice, de, de muzica românească mm. și de tot ce înseamnă ea. E centrala blocată și acum primesc mesaje pe telefon, pe Facebook, pe WhatsApp. Pe... Eu zic să mai facem și mâine, să încercăm Sun... și mâine dimineață. Sună lumea în dragi românească zilei. Mulțumim Cam. tare mult pentru participare, mulțumim pentru telefoane, o să încercăm și mâine dimineață să mă ascultăm piese. Pot și de oricând, din Ai... 50, din 60, din 80, din 90, din da, de anul și trecut. Și mai noi am da, vrea, dacă s-ar putea. Ani, de când dacă voi... le găsim, <coughs> le dăm, puteți să ne povestim. Da de ce vă plac Am foarte multe mesaje, foarte multe uh, exemple <coughs> de peste. Tot mulțumim tare mult pentru telefoane și pentru mesajele trimise în această dimineață. Revenim mâine cu rubrica asta. 9 și 28, ne întoarcem. Pregătim medium rare.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 Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi. Profită de prospețimea zilei de azi. Cauflandare are pentru tine oferte fresh. 15% reducere la toată gama de produse milca și 30% reducere la toată gama de produse Prigat. Caufland, Trăiește fresh.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 cu casa la roșu sau vrei să te renoveze acoperișul? în această toamnă, Tondach te face ceva. Este să te ridici un acoperiș de calitate. Profită de reducerea de 15% pentru tigla ceramică Twist XXL și primește accesorii gratuite. Află mai multe pe www.tondach.ro. Să-l iau, să nu-l liau! iau, să liau, iau, să nu iau. Să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 tur de ei. Susține de a se adresa medicului pentru testarea și monitorizarea trigliceridelor și tu poți salva o viață. Mylen, sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Bună ziua. Am și eu un uh, Renault Megan mai vech de 5 ani și aș dori să-i fac o revizie. O clipă, doamnă.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 Astoniu și Elpino și 39 de minute ascultați Europa FM. Nu uitați că avem o vacanță de dat la munte. Știți parola, sper. Vlad, Luca, Hă? Ioana? Uh -huh. Da, știu, dar nu vreau să spun. Na. <laughs> Bine, mă. Dar avem și un iPhone 7. Dacă vreți să câștigați un iPhone 7 Plus, puteți intra pe site-ul europafm.ro chiar acum. Găsiți acolo toate detaliile cu SMS. E simplu. EuropaFM.ro. Acum, grăbiți-vă. A sunat, a sosit. A sunat. Da. Încă. A sosit acea vreme a anului când se dau premiile Ignobel. Nobel. Ig nobel, care sunt un fel de premii nobel, dar mai în glumă pentru cercetări tâmpite. Deci, da, de cercetările sunt reale, adică mm -hmm. sunt cercetători care chiar fac cercetările astea. Dar par inutile. Par inutile și sunat de ridicol încât. le chiar sunt inutile. Da. De exemplu, deci câteva dintre premiile Ig Nobel, și să vorbim despre asta. Um urologul egiptean Ahmed Shafik. Asta sună periculos din prima. Deci, în momentul în care auzi că există un urolog egiptean pe care îl cheamă Ahmed da. Shafik, ce el a dorit să vadă efectul purtării pantalonilor de către șoareci. A creat pantaloni de culoare cenușie care acopereau membrele din spate ale ceilor, în mod evident, că era da. vorba de pantaloni. Și avea o gaură pentru coadă. Și presupun că nu doar. În fine. Pantalonii erau realizați din diferite materiale. 100% polister, jumă-jumă poliester și bumbac, 100% bumbac și 100% lână. În Egipt, pantaloni de lână pentru șoareci mi se pare o idee. da, Dacă stau la răcoare... Șoarecii care au purtat pantaloni din poliester au avut o scădere vizibilă a libidoului, a constatat domnul Șafic. Asta e. Eu știam... Că șoarecii de bibliotecă au cel mai scăzut apetit sexual. De asemenea, la oameni, la oameni ciorapi albi la pantofi negri, au la fel același efect duc la scăderea activității de fiecare sexuale. Dat. Da. Premiul pentru deci a luat un premiu domnul urolog Șafic pentru această această cercetare. Premiul pentru biologie a mers către un britanic care a recreat membre protetice pentru a putea merge precum o capră. La ce a folosit? <laughs> Băi, sper că i-a făcut plăcere. Dar am avut și pe ăsta. Cum adică l-am avut și stai așa? În ce seama? Adică? Știrea ai dat-o dumneata. Cu ăla care... A... Care se a trăit cu caprele. Asta, care a trăit cu caprele, noi nu dăm astfel de știri. <laughs> nu dăm știri despre... Și avea membre de-astea. Oameni care trăiesc cu capre... Asta se mai dau la știri din când în când, dar noi nu, noi nu mai cercetări. Important e important să mergi precum o capră, să nu stai. Da, da, când da, da, te oprești, da, da. atunci devine periculos. Așa. Așa. Domnul respectiv, deci a creat membre, a mers precum o capră și alte engleze a încercat să trăiască precum un bursuc, o vidră, o vulpe și un cerp. Să trăiești ca un bursuc? Asta. Ca bursuc, fost a mâncat râme și a săpat un bărlog. <laughs> Trăind ca o vulpe urbană, a scotocit prin gunoi și a dormit prin grădină. Aveți nu noi o grămoană de vulpe, am văzut. Da, da, da, da. Ca și capră, s-a infiltrat într-o turmă din alpi elvețieni. De că desta asta știi tu. <laughs> asta și a petrecut trei zile mâncând iarba, și a sărit peste pietre. <laughs> Întrebarea e dacă i-a tras atenția țapului din turma asta sau a scăpat. Sperăm că nu pare adică, a fi scăpat. Nu știu dacă a avut și alte surprize în timp ce se juca de -a capra. O coaliție de cercetători um, din Statele Unite ale Americii, Canada, Germania, Belgia și Olanda a primit premiul pentru psihologie pentru că a efectuat un studiu în cadrul căruia o mie de mincinoși au fost întrebați de câte ori au mințit de-a lungul vieții. De aia și a fost nevoie de atâția cercetători. Uh, premiul pentru medicină a fost oferit unor cercetători germani, ăștia metodici, care au studiat teoria conform căreia dacă eu o pe partea stângă, dar te uiți în oglindă și te scarpi în pe dreapta, Mâncărimea va dispărea. Asta e adevărată. Deci trebuie să încerci. Serios, am încercat-o. Dacă mă mânca ochiul stâng și mă scarpi în la cel drept, în trece. Ca în oglindă? oglindă? Nu, în oglindă, fără oglindă. Funcționează și fără oglindă. Tu ești pe invers? Adică... Vorbesc serios. Sau dacă mi-a intrat ceva în ochi și încerc să scot de pe partea în stânga și încerc să scode pe dreapta, îmi iese imediat și din stânga. Da. Premier. Premiul pentru percepție. Auzi, poate, a era, fost... poate, poate era mai bine să nu vă fi spus asta? Da, adică nu știu unde o să ducă, eu tot vreau să trec, dar tu te întorci. Nu știu de ce te întorci când zici că ești pe engleză. Premiul pentru percepție a fost acordat unui cercetător din Japonia care a analizat modul în care oamenii văd lucruri dacă stau aplecați și se uită la ele printre picioare. Printre picioarele cui, aș zice. Da. Pentru fizică, premiul a fost oferit unor cercetători din Ungaria, Spania, Suedia și Elveția care au constatat că armăsarii albi atrag mai puține muște. Păi adevărul că muștele se duc la maronul alb, dacă e albi pericol. Și în final... De ce răzduca? nu-i așa? Și în final premiul pentru literatură a mers în Suedia către un autor care a scris o trilogie, o trilogie despre colectatul muștelor. Împăratul muștelor. Păi, băi, adevărul că în Suedia ea de fric încât muștele sărarea. Așa ar trebui să fie, nu? Deșteptarea, Deșteptarea. Europa FM Ooh, Baby, I love you, you Every day Yeah, yeah uh. Your way. Big Mountain la Europa FM 9 și 49. 0372069599. Cine sună primul și știe și parola câștigă o vacanță la munte. Vă trimitem la Predeal. 5 zile la Predeal și 5 nopți la Predeal. Luminița, e conoibună dimineața. Dimineața. Bună ziua. Cine de unde ești? Din Pitești. Da, ce faci tu în acum? Stau. Stai. Stai și ne asculti, pur și simplu. Ia auzi, Vlad nu știe parola, dar o să-ți confirm eu dacă parola pe care o știi tu e aia bună. Ia zi! Vacanță! Vacanță! Pleci la Preda, Luminița, bravo! Uh! Bravo, bravo! <laughs> cine pleci? Bravo. Cu soțul. Cu a pleacă împreună cu soțul la predal, 5 zile și 5 nopți. Bravo, felicitări! Mai avem parole și astăzi, după ora 10. Dacă vreți să plecați la munte, nu trebuie decât să ne ascultați cu atenție, iar mâine să știți parola! cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Uite încă o românească, fii atent! Aha, aha mișto, nu știu stiu asta!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 Locul potrivit, 9 și 53 de minute, așa considerăm noi că suntem la locul potrivit. Poate și în momentul potrivit, acum aici, la Europa FM. Da, vă mulțumim tuturor astăzi pentru mesaje, pentru telefoane, pentru propuneri, pentru felicitări, pentru toate astea și pentru că ne-ați ascultat și vă promitem că mâine vom face treaba și mai bine. M-a surprins puțin chestia asta cu româneasca zilei. Da. Da, Reația foarte, foarte, foarte bun, multe da. telefoane Am senzația că am putea face-o toată emisiunea Așa că mâine dimineață o să revenim uh, cu ea Dacă vă trece prin cap așa o piesă <laughs> De care vă era dor Aveți șansa să o ascultați la Europa FM Sau măcar un fragment Da, cert e că din toate propunerile Una ajunge uh -huh. uh, integral la Europa FM În deșteptarea Pe mâine dimineață vine Ciprian Dinu imediat Toate bune get up, get up, get up, get up. Deșteptarea la Europa FM Come on! Alege să deschizi bine ochii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 Până pe 5 octombrie, ai Black Promo la Carrefour, cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Ai mașină de spălat Arctic, clasa AAA+, la 999,90 lei. Și LED Full HD LG, diagonala la 109 cm, la 1449,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună! A fost odată Ana care suferea de amețeli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 Creditul pe repede înainte? Comandă vă rog. M-a um, trimis soția. I s-a năzărit așa să facă toată casa feng shui. -e. Și acum trebuie să iau un credit de nevoi personale. Mic, mediu, mare? Mare, dacă că e multă energie negativă. Și să nu mă întrebați de adeverință. A făcut un cocordenie, doamnă. Nu e cu adeverință, dar e cu promoție. Aveți reduceri de 10% la flancoideal.ro și de 5% la Mob expert. Poate luați ceva și pentru dumneavoastră. O plasmă, un fotoliu. Mm. Găsiți detalii pe aging.ro. E da, așa se mai echilibrează forța Banii sunt gata!